Frumusețea Je suis belle, omortel, oh, cum un rêve de pierre Baudelaire la bote Nu vis de piatră în nemișcare pură Nici rece sfinx în cremenea nevinii Ci vie din azurul tău și crinii Și lebăda în zăpada lor te fură Prin tine, o oh, cu tremur cald de linii Materia palpită și se îndură, Și lutul prinde zâmbete pe gură, Și lacrima ia aurul luminii. Tu vii din marea omului iubire, Ce toatele le și înfierbântă, Dezmierzi și piatra unduie subțire, Tresari și bronzul freamătă și cântă, Voiești și sfere noi pe cer se încheagă, Surâzi și ochii mărilor se roagă.